Fereastră, capitolul 2. Totul s-a schimbat când a apărut ea. Privirea mea obosită a fost atrasă mai întâi, fără a-i acorda prea multă atenție, de lumina aprinsă în apartamentul de peste drum. Apoi mi-am dat seama că perdelele erau date la o parte. În sfârșit am observat pasul distrat al persoanei care locuia în apartamentul de peste drum. Mi-am spus la fel de distrat, e o femeie. Am uitat apoi de ea. Apartamentul era de ani de zile nelocuit. Eu mă duceam conștiincios la serviciu, apoi mă duceam la teatru. Și abia la întoarcere, pe la 11 noapte a ajuns acasă, băgam de seamă lumina aprinsă la fereastra de vis a -vis. Așa mi-a devenit vecină, femeia care umbla prin încăperea din fața mea, apărând și dispărând potrivit de prinderilor ei personale. A început să mă intereseze. O priveam întotdeauna de departe, umblând prin cameră, făcând patul, ștergând praful, așezată la televizor sau deplasându-se în tăcere cu capul plecat dintr-un capăt la altul al încăperii. Toate astea începând abia de la 11 noaptea, când mă întorceam de la teatru, ori începând de la 7, când mă întorceam de la birou. În timpul zilei, când mă duceam la lucru, perdelele de peste drum erau lăsate, dar seara, când mă întorceam, le găseam mereu date la o parte. Am așteptat, fără să-mi dau seama prea bine de ce, ca femeia să se apropie de fereastră, pentru a putea să o văd mai bine. Era firesc, mi-am spus, ca la ora 11 noapte să încheie ce avusese de făcut în ziua aceea, înainte de a stinge luminile și a se duce la culcare. Un gând mi s-a strecurat în minte și nu-mi dă pace. Din câte îmi puteam da seama, femeia locuia singură. Asta dacă nu prima pe cineva după ce lăsa perdelele. La ce ore le ridica dimineața? Când plecam eu, la 8 și jumătate erau încă lăsate. M-a mm, cuprins curiozitatea. Într-o bună zi, mi-amintesc că era joi, am sunat la birou și am spus că sunt bolnav. Pe urmă m-am instalat la fereastră în picioare, sperând ca ea să dea perdeaua la o parte și să deschidă fereastra. I-am zărit umbra trecând de câteva ori prin spatele perdelelor, care erau foarte subțiri. am încercat să-i ghicesc trupul. M-am rugat să tragă perdeaua la o parte. Când a făcut-o, pe la 11 dimineața, am putut în sfârșit să o văd de aproape. A dat la o parte perdeaua și a rămas câtva timp nemișcată, cu brațele desfăcute. I-am putut vedea că mașa de noapte albă, fără mâneci, foarte decoltată. I-am putut admira brațele puternice de femeie tânără, sub sorile rase, văiuga dintre sâni, gâtul de lepătă, părul blond răvășit încă de somn, deși ochii erau deschiși larg, foarte negri, în contrast cu blondul părului. N-avea sprâncene. Vreau să spun, le depilase complet. Asta-i de un aer ireal, ciudat fără doar și poate. Mi-a fost însă de ajuns să-mi cobor privirile la ei, practic vizibil datorită de colteului foarte larg, ca să descoper în ei o duioșie pe care n-am îndrăznit să o calific. O duioșie minunată, iubitoare, poate chiar maternă, dar mai ales râvnită. O duioșie a dorinței, asta era. Cadrul ferestrii tăia trupul femeii. Nu avea mai mult de 25 de ani. Tăia trupul femeii la nivelul bustului. Nu puteam să văd nimic altceva din trupul ei. Mi-a fost de ajuns ce am văzut. În clipa aceea mi-am dat seama că nu o să mă dezlipesc niciodată de postul meu de observație de la fereastră. Existau întreruperi. Poate accidente, desigur, împrejurări neprevăzute, dar niciodată nu erau mai puternice decât nevoia ce să născuse instantaneu ca o însoțitoare a norocului de a, a o fi descoperit. Ce program o fi având! Nu puteam să aflu decât postându-mă la fereastră tot timpul zi și noapte. La început am încercat să-mi urmez cu strictețe programul obișnuit, să mă resemnez, să o văd numai seara, începând de la șapte și jumătate sau de la unsprezece. Apoi mi-am sacrificat iubirea pentru teatru. Mă întorceam acasă zorit în fiecare seară, imediat după șapte. La ora aceea, luminile erau aprinse și a umblat de colo-colo, găsind mereu ceva de făcut prin apartament. Dar la douăsprezece stingea luminile și tregea perdelele. Atunci eu trebuia să aștept până la unsprezece dimineața pentru a o vedea din nou. Asta însemna că nu puteam să ajung la serviciu înainte de 11, or să rămân la lucru după această oră. Am încercat să ajung la firmă și la rezoluțiile sale digitale la ora 9 și să mă scoz la 11. Vă puteți închipui ce a ieșit. Atunci am cerut voie să lipsesc pe motiv de boală. M-am învoit o lună cu condiția să aduc un certificat medical l am cerut unui doctor spaniol pe nume Michis, medic generalist la care apelam de obicei ca să-mi dea o scutire. A refuzat. Mi-a cerut o explicație și am spus: Dragoste. Dragoste, trebuie să cuceresc o fată. A zâmbit cu o complicitate prietenească. Mi-a dat certificat cum ar fi putut să nu mi dea? În provința asta, noi bărbații din lumea hispanică ne înțelegem de minune Să pui piedici iubirii e un delict mai grav decât să-i liberezi un fals certificat de boală Latinitatea, când nu e o îndeletnicire ce desăvârșește pisma, e o complicitate hrănită de sentimentul că Fiind superior prin cultură, avem parte de un tratament de rangul 2 pe teritoriul imperiului Acum puteam să-mi petrec toată ca postat la fereastră, așteptând apariția ei. Nu-i știam numele. Pe tabloul de sonerii de la intrarea clădirii în care locuia nu erau decât nume masculine sau firme comerciale, niciun nume feminin. Și un singur loc gol. Acolo trebuia să fie numele ei, dar nu era. Am fost cât pe aci, s-a apăs pe butonul acelui apartament, m-am oprit la timp cu degetul arătător întins în aer. Un instinct inexplicabil mi-a spus că trebuia să mă mulțumesc cu plăcerea de a o privi. M-am văzut pe mine însum stângaci și netrenic, sunând la sonerie, înscocind un pretext. Ce puteam să-i spun? Că vreau să o convertesc la cine știe ce religie, că i-am adus un pachet inexistent, că sunt un mesager ori? adevărul pe care nu-l puteam mărturisi, că sunt un vecin, că vreau să o cunosc, la care răspunsul probabil ar fi fost, scuzați-mă, nu știu cine sunteți, ori te poftesc să mă lași în pace. Ori poate, altădată, cine știe, acum sunt ocupată. Dar până la urmă, pricina din care m-am îndepărtat de ușa de la intrare n-a fost niciuna dintre aceste posibilități, ci un val de emoție care mi-a inundat sufletul. Nu-mi doream altceva decât să o văd de la fereastră. Mă îndrăgostisem de fata de la fereastră. Nu voiam să destram iluzia acestei frumuseți de neatins, mută, despărțită de glasul meu și de atingerea mea de o stradă îngustă din Soho, deși aproape de mine, datorită forții tainice din privirea mea, atentită asupra ei. Iar privirea ei... Mereu, cătând în altă parte, era întoarsă spre treburile casei, atunci când izbuteam să o zăresc, fie ziua, fie seara, invizibilă, de la miezul nopții până la amiază. Era a mea, a mea numai și numai, datorită ochilor mei. Asta era situația. Nu m-am mai dus la lucru. Nu m-am mai dus la teatru. Mi-am petrecut toată ziua lângă fereastra deschisă. Era luna august, cu o căldură înnăbușitoare așteptând apariția fetei în cadrul ferestrei. Absentă uneori, depărtată alteori, doar din când în când intra în raza privirii mele. Niciodată în aceste lungi și lânge de zile de vară, privirea ei nu s-a îndreptat spre mine. Se uita pe cerul invizibil. Se uita la strada prea vizibilă, dar nu se uita la mine. Am început să mă tem că avea să o facă. Așa de mult îmi plăcea să o văd fără ca ea să mă bage de seamă. Motivul e de înțeles. Dacă ea nu se uita la mine, eu puteam să o privesc nestânjenit, nepedepsit. Ce n-am văzut în acea minunată făptura mea? Părul ei lung și blond, unduindu se în realitate în bătea unui ventilator care zumzăia în spatele ei, chiar dacă în ochii mei se unduia purtat de fluxul unui minunat și nevăzut râu care îi spăla cosița în valuri strălucitoare. Iar ochii erau atât de negri încât păreau mai umezi decât verdele mării și decât azurul cerului. Îmi închipuiam o noapte în care marea și cerul se contopeau într-o împreunare trupească în ochii acestei frumoase nimfe, cum am început să-i spun. Faptul că pentru ea eram inexistent, invizibil, nu făcea decât să-mi sporească prin bucuria de a o vedea fără piedici plăcerea și dorința. Chiar dacă acestea constau mai curând în a o vedea decât în a o poseda, în a o ghici, mai curând decât în a o cunoaște. Nu era oare tocmai depărtarea ei firească, neschimbându-se de persoana mea sau neavând știință de a raportul perfect pe care mi-l doream deocamdată? Ar fi putut oare să mă îmbogățească mai mult? contactul zilnic cu ea decât această idealizare la care am supus-o în timpul lunii de concediu plătit pe care am obținut-o de la birou? Nu mă bucura oare mai curând aprinzându-mi dorințele decât împlinindu le Nu era acest rău depărtarea, bunul cel mai de preț al iubirii, al încântării care mă stăpânea, al Pasiunii erotice pe care această femeie, fără nume, o făcuse să se nască în sufletul meu? Nimva mea! Puteau oare pielea ei, atingerea ei, sărătările ei încerte să-mi aducă o satisfacție mai mare decât distanța care mi-ngăduia să o privesc, să o posed complet? Nu. Am mai spus că oricât de mult se apropia de fereastră, pe vazul îi ascundea trupul de la sâni în jos. Tocmai partea asta era taina iubitei mele. Iubita mea. Am îndrăznit să-i spun așa, nu fiindcă nu-i știam numele, ci fiindcă ea nu era și n-avea să fie niciodată altceva decât iubita mea. Două cuvinte spuse și trăite. Atunci când sunt adevărate, întotdeauna, pentru prima dată, niciodată precedată de vreo senzație, nu doar anterioară, ci și mai puternică și sigură decât ele însele. iubita mea! Închipuiți-vă o am fără goală, o viață tânără ca a mea, fără vreo apropiere afective, fără vreo legătură trupească, nici femeiască, nici bărbătească, dar totodată fără substitute ușoare, pornografie, onanism care să mă coboare în ochii mei. Educat de iezuiți, Niciodată nu m-am lăsat înșelat de predicile lor cu privire la castitate, știind că nici ei nu țineau seama de ele. Norma strictă de abstinență mi-am impus-o din proprie voință și pentru a-mi pune la încercare voința. De câteva ori am căzut pradei spitei bordelurilor. De ce nu m-am făcut popă dacă țineam să fiu exemplu pentru alții? Adevărul e că la Londra am găsit climatul potrivit pentru înfrânarea instinctelor mele animalice. Teatrul. Teatrul era catarsisul meu. Nu numai emoțional, ci și sexual. Întreaga mea energie erotică, tot libidoul, rămânea în locul din sală în care stăteam. Forța mea virilă se împrăștia. În timp ce tream emoția spectacolului, această forță se ridica din sex până la plex, iar de acolo la inima care îmi bătea să seară din piept numai și numai pentru a se instala ca o regină în capul meu. Capul meu care nu mai era doar de spectator, ci de actor în marginea scenei, stăpânit de emoția teatrului cu un participant indispensabil, audiența. Eu eram publicul piesei. Fără prezența mea, piesa s-ar fi reprezentat în fața unei săli goale. Să vedeți cum am putut să transfer această emoție teatrală în zona unei simple viziune a iubitei mele, fata de la fereastră, și să mă convinc că era de ajuns această legătură vizuală pentru a obține o satisfacție deplină. Într-o scenă dintr-un film pe care l-am meditat mai demult, delicata floare îi cere socruțe unui bărbat care se pregătea să o taie. Să nu o sândească la pieire în schimbul câtorva zile de plăceri. Nici eu nu voiam că iubita mea să se ofilească dacă o smulgeam din glastra ochilor mei. Asta era, după cum vedeți, intenția adevărată, cum nu se poate mai pură a legăturii mele obsedante cu fata de la fereastră. Și totuși trebuia să mă lupt cu mine însumi, fiindcă zvăpăiatul din mine îmi cerea să-i vorbesc, să stabilesc un contact, să o ascult. O singură dată mi-am dat seama că ea a fost cât pe aci să-și întoarcă privirea absentă pentru a-și o ținti asupra mea. Am fost îngrozit. Cu o mișcare bruscă m-am depărtat de fereastră și mi-am acoperit fața ca un laș cu perdea. Ascuns ca un păianjă nevăzut, am încercat să văd limpe de dimensiunile strategiei mele. M-am afundat ca un gândac în faldurile draperiei, mai speriat de ce-mi doream decât de ceea ce mă înspăimânta. Frică de frică. Poate că groaza mea nu era fără rost. Când m-am apropiat din nou de fereastră, am văzut-o pe iubita mea cu o cunună de flori pe cap. Trecea prin dreptul ferestrei, ba apropiindu-se, va, apropiindu va depărtându-se. Când s-a apropiat mai mult, am văzut limpede că își închidea ochii și își mișca buzele de parcă s-ar fi rugat.